וחגורת אור על מותניו, ומאכלו חגבים, ודבש היער. אז יצאו אליו ירושלים, וכל יהודה, וכל כיכר הירדן, והוטבלו על ידיו בירדן, כשהם מתוודים על חטותיהם. כשראה רבים מן הפרושים והצדוקים באים להתאבל, אמר להם, ילדי צפעונים, מי הורה אתכם להימלט מן אחרון הבא?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 אז הגיע ישוע מן הגליל לירדן, ובא אל יוחנן להתאבל אצלו. אלא שיוחנן ניסה להניאו מכך, באומרו, אני צריך להתאבל אצלך, ואתה בא אלי? השיב לו ישוע ואמר, הנח כעת, כי מן הראוי שנקיים את הצדק כולו. ויוחנן הניח לו. ישוע נתבל ועלה מיד מן המים. אותה עת נפתחו השמיים, והוא ראה את רוח אלוהים יורדת כיונה כי ובא עליו, והנה כל מן השמיים אומר, זה במי אהובי אשר בו חפצתי.